Колін Маккавоу – «Ті, що співають у терміні». Частина перша. 1915-1917 роки. Мегі. Розділ другий. По неділях, коли Клірі ходили до церкви, Мегі залишалася вдома з одним зі старших хлопців. Їй нетерпеливилося подорослішати, щоб теж відвідувати службу. Педрік Клірі підтримувався тієї думки, що малим дітям не місце в будь-якому іншому домі, окрім власного, і це поширювалося і на молотовний дім. Лише тоді, коли Мегі піде до школи і навчиться подовгу сидіти непорушно, її можна буде пускати до церкви, але до того в жодному разі. І щонеділі вона, одинока, стояла біля юлівцевого куща з боку від парадних воріт, і дивилася, як уся родина набивалася у старий тарантас, а один із братів, котрому довірили доглядати за нею, вдавав, що то є велика радість уникнути від відвідин служби. Єдиним із клірі, кому подобалося відокремлюватися від решти, був Френк. Релігія була невід'ємною частиною життя Педі. На його шлюбі з Фіоною католицький священик погодився вкрай неохоче, бо вона була парафіянкою англіканської церкви. І хоча фій відмовилася від своєї віри заради Педді, його віру приймати вона не стала. Важко сказати чому, хоча одна причина була очевидною. Армстронги походили з древнього роду першопрохідців, щирих англіканців, а Педді був емігрантом, без шеляга в кишені та ще й ірландцем. Армстронги з'явилися у Новій Зеландії ще до прибуття перших офіційних поселенців – а це було своєрідним паспортом, що засвідчував приналежність до колоніальної аристократії. Армстронги Профіону сказали лише одне її шлюб із Педріком був мезальянсом. Родерік Армстронг заснував новозеландський клан у дуже цікавий спосіб. Усе почалося з події, яка справила величезний вплив на Англію XVIII століття, з війни за незалежність в Америці. До 1776 року. Щорічно понад тисячу дрібних порушників відправляли морем до Вірджинії та до північної і Південної Кароліни, продаючи їх там у кабалу не краще за рабство. Тогочасне британське правосуддя було немилосердним та безжальним. Убивство, підпал, загадковий злочин під назвою видавати себе за циганів, а також крадіжка на суму більше за шилінг каралися шибенецею. Скоєння ж дрібного злочину тягло за собою заслання порушника до Америки на термін, що визначався тривалістю решти його життя. Та 1776 року Америку закрили, і Англія опинилася в ситуації, коли кількість засуджених швидко зростала, а подіти їх нікуди. В'язниці були забиті вщент, тому надлишок в'язнів розміщували в трюмах старих кораблів, що стояли на якорі у гирлах річок. Щось треба було робити, і вихід знайшли. З величезною неохотою, бо це означало витрату кількох тисяч фонтів, капітану Артуру Філіпу наказали плести до Великої Південної землі. Це сталося 1787 року. Його флот з 11 кораблів перевозив понад тисячу каторжників, а також матросів, морських офіцерів та загін морських піхотинців. Та це не була славетна Одисея у пошуках свободи. Спливло вісім місяців, і наприкінці січня 1788 року флот прибув до бухти Ботанібей. Його божевільна величність король Георг III знайшов нове звалище для своїх каторжан – колонію Новий Південний Уельс. 1801 року родеріка Армстронга, якому виповнилося лише 21 Засудили до довічного заслання на каторгу. Наступні покоління Армстронгів наполягали, що він походив із дворянської родини з графства Сомерсет, яка розорилася через Американську революцію, і що жодного злочину Родерик не скоював. Утім, ніхто із нащадків не виказав особливого ентузіазму, щоб скласти славетний родовід їхнього предка. Вони купалися в променях його слави і трохи фантазували. Та хоч якими були походження та статус Родеріка Армстронга в англійському суспільстві, він був чоловіком запальної вдачі. Впродовж восьми місяців невимовно жахливої подорожі до нового південного Уельсу він зарекомендував себе впертим і непоступливим каторжанином. І своїм небажанням помирати заслужив повагу до себе з боку корабельного начальства. По прибутті до Сіднея 1803 року Родерік став більш непокірливим, і його вислали кораблем на острів Норфолк до в'язниці для невиправних. Ніщо не могло змінити його поведінку. Його морили голодом, його кидали до камери настільки тісної, що там не можна ані сісти, ані лягти. Його били батогами, перетворюючи на криваве місиво. Його приковували ланцюгами до скелі у морі і чекали, поки він почне захлинатися. А він сміявся зі своїх мучителів. Скелет у рваному ганчір'ї, без жодного зуба у роті і без жодного живого місця на шкірі, живлений зсередини вогнем злості та гордині, який, здавалося, ніщо не могло загасити. На початку кожного дня Родерик з волі налаштовував себе вижити. А наприкінці кожного дня він тріумфально всміхався, виявивши, що він не помер і досі живий. 1810 року його перевели на землю Ван Дімена в групу каторжників, скутих одним ланцюгом, які мали вирубувати дорогу у твердючому пісковику за містом Хобарт. За першої ж нагоди він пробив кайлом груди поліцейському, що командував їхньою експедицією. З десятьма іншими каторжниками жорстоко убив іще п'ятеро поліцейських. Потроху дюйм за дюймом вони зрізали з них плоть, аж поки ті не померли в муках, волаючи від жахливого болю. І каторжники, і їхні охоронці були тваринами, примітивними істотами, чиї емоції відмерли і дегенерували до рівня недолюдків. Для Родеріка Армстронга втекти з неволі – залишивши своїх мучителів неушкодженими або вбити їх швидко, без мук, було те саме, що змиритися зі статусом каторжанина. Харчуючись ромом, хлібом та в'яленим м'ясом, забраними у вбитих поліцейських, одинадцятеро втікачів пробралися у собачий холод крізь дощовий ліс. Здолавши багато миль, вони вийшли до китобійні міста Хобарт, де викрали баркас, і вирушили через Тасманське море без харчів, води та вітрил. Коли Баркас викинуло на безлюдний західний берег Новозеландського південного острова, Родерік Армстронг та ще двоє чоловіків були й досі живі. Він ніколи не розповідав про ту неймовірну подорож, але ходили чутки, що ці троє вижили, бо вбивали та їли своїх слабших супутників. Минуло дев'ять років відтоді, як Родеріка вислали з Англії. Він був іще молодою людиною, але скидався на 60 діда. Коли ж 1840 року до Нової Зеландії прибули перші офіційно дозволені поселенці, він вже відкусив собі чималий шмат землі в багатому Кентерберійському районі Південного острова, одружився з Маорійкою і обзавівся виводком із 13 гарненьких напівполінезійських дитинчат. На 1860 рік Армстронги були представниками колоніальної аристократії. Вони посилали нащадків чоловічої статі навчатися до Англії, а винахідливою хитрістю та пожадливістю цілковито і неспростовно довели, що вони і справді є нащадками того визначного і страхітливого чоловіка. Онук родеріка Джеймс 1880 року породив Фіону, єдину доньку серед своїх дітей. А їх було в нього аж 15 -ро. Якщо Фіона й сумувала за більш аскетичними протестантськими обрядами свого дитинства, то ніколи про це не казала. Вона толерантно ставилася до релігійних переконань Педді і відвідувала разом із ним службу, піклуючись про те, щоб її діти молилися лише католицькому богові. Утім, через те, що вона сама так і не стала католичкою, декотрих дрібних деталей бракувало – подячної молитви перед їжею, молитви на ніч чи щоденних виявів благочестя. Мегі ніколи не бувала від дому далі за кузню та сарай, окрім єдиної подорожі до Вахіне півтора роки тому. Уранці того дня, коли вона вперше мала піти до школи, Мала так розхвилювалася, що виблювала свій сніданок, її швидко віднесли до спальні, щоб помити і перевдягнути. Новий гарненький темносиній костюмчик із великим матроським комірцем з неї зняли, а натомість вдягнули жахливе коричневе плаття з напіввовняної матерії, що застібалося під саму шию, від чого Мегі здавалося, що воно її душить. І заради Бога Мегі наступного разу, коли почуватимешся зле, неодмінно скажи мені, не сиди і не чекай, поки буде запізно, і мені доведеться прибирати після тебе місиво і прати твої речі. А тепер поквапся, бо якщо ти спізнишся на дзвінок, сестра Агата неодмінно відшмагає тебе різкою. Поводься як слід і поважай своїх братів. Коли Фіона нарешті випхала Мегі за двері зі старим потертим ранцем, в якому лежали бутерброди на обід, Боб, Джек, Гюї та Стю нетерпляче підстрибували біля парадних воріт. «Мерщинь, Мегі, запізнимося, гукнув Боб і рушив у путь. Мегі побігла нас доганяти братів, бо їхні силуети вже розпливалися вдалині. Було по сьомій ранку лагідне осіннє сонце, котре кілька годин тому піднялося над обрієм, встигло висушити росу на траві. Лишилася тільки там, де була глибока тінь. Дорога до Вахіне – колія, вибита в ґрунті колесами возів і тарантасів, дві яскраво-червоні стрічки, розділені широкою смугою яскраво-зеленої трави. По обидва боки колії рясніли білі лілії та помаранчеві настурції а охайні дерев'яні паркани охороняли сусідню маєтність від зловмисників. Боб завжди ходив до школи попід парканами, що тягнулися праворуч від дороги, несучи свій шкіряний ранець на голові, замість, як треба, на спині. Паркани ліворуч належали Джеку, а сама дорога лишалася трьом наймолодшим клірів. На вершечку високого крутого пагорба, на який вони видряпалися з темної впадини, Дорога на Робертсон зливалася з дорогою на Вахіне. Тут діти трохи перепочили, засапано хекаючи. П'ять рудих на тлі неба з ріденькими хмаринками, схожими на овечий пух. Перед ними розлягалася найкраща частина шляху – униз по схилу. Взявшись за руки, дітлахи галопом помчали порослим травою узбіччям, аж поки воно не зникло у густому сплетінні квітів, Понад парканом в маєтності пана Чепмена дітвора страшенно жалкувала, що немає часу прослизнути попід парканом і покотитися далі вниз, немов округлі валуни. Від домівки клірі до вахіне було п'ять миль, і коли Меггі побачила в долині телеграфні стовпи, її ноги вже тремтіли від втоми, а шкарпетки посповзали. Нашорошивши вуха на шкільний дзвінок, що мав невдовзі прозвучати, Боб нетерпляче зіркнув на сестру, що пленталася позаду, час від часу скрушно ойкаючи та підсмикуючи під штаники. Її обличчя розпашилося, порожевіло і раптом незвично зблідло. Боб досадливо зітхнув, передав свій ранець Джеку й обтер спітнілі долоні обштанці. «Їди сюди, Мегі, я понесу тебе решту шляху на спині». Суворо наказав він, люто зиркнувши на братів, щоб ті бувани подумали, що він виявляє надмірну поблажливість. Мегі видряпалася бобу на спину достатньо високо, щоб обхопити його ногами за талію, і вдячно схилила голівку на його кістляве плече. Тепер вона могла спокійно і з певним комфортом роздивлятися вахіне. Втім, там майже нічого було роздивлятися. Трохи більше за велике село містечко Вахіне розкинулося обабіч гудронної дороги. Найбільшою спорудою був місцевий двоповерховий готель із навісом, що захищав від сонця тротуар. А палі, на яких цей навіс тримався, стерчали вздовж водостічної канави. Другим за розміром будинком був універмах що теж міг похвалитися навісом, а під його вікнами стояли дві довгі дерев'яні лави для перепочинку перехожих. Перед масонською залою височив флагшток, де на потужному ранковому бризі майорів Юньйон Джек. Містечко ще не мало автосервісу, бо саморухомих екіпажів тут було кілька штук, але біля масонської зали розташувалася кузня, а за нею стайня – де поруч із годівницею для коней гордо стирчала бензоколонка. Єдиною спорудою в усьому поселенні, яка впадала в око, був чодернацький яскраво-блакитний будинок, якийсь не англійський, бо решта будівель були розсудливо пофарбовані в практичний коричневий колір. Середня школа та англіканська церква стояли одна біля одної, напроти церкви Пресвятого Серця та парафіяльної школи. Коли клірі поспішали повз універмах, вдарили дзвони католицької церкви, а за ними почувся басовитий гул великого дзвону, поставленого на підпорках перед фронтоном середньої школи. Боб побіг підтюбцем. І вони влетіли на вкрите гравієм подвір'я саме тоді, коли близько 50 дітей шикувалися перед крихітною черницею з вербовою різкою в руках вищою за монахиню. Боб, який і без слів усе зрозумів, підвів свою рідню до одного краю шеренги школярів, зупинився на деякій відстані і утупився немиготливим поглядом у палицю. Жіночий монастир Пресвятого Серця мав два поверхи, але це було видно не одразу, бо розташовувався він за високим парканом далеченько від дороги. Троє черниць Ордену Сестер Милосердя мешкали на другому поверсі, разом із четвертою черницею, яку ніхто не бачив, але знали, що вона працювала там економкою. Внизу були три великі кімнати, де й проводилися шкільні заняття. Будівлю по периметру оточувала широка тіниста веранда, де в дощові дні дітям дозволялося благочинно сидіти під час ігрових та обідніх перерв а в сонячні дні не дозволялося й ногою ступити. Кілька фігових дерев затінювали частину великого двору, а за школою положистий схил виходив на поросле травою коло, яке гучно охрестили майданчиком для гри в крикет, бо там часто грали саме в цю гру. Ігноруючи приглушене хихотіння, що чулося із шерен школярів, Бобі з братами завмерли постійці струнком, поки учні марширували до школи під звуки церковного гімну «Віра наших батьків», що їх видобувала зі шкільного піаніно сестра Катерина. І лише коли останній школяр зник у приміщенні школи, сестра Агата змінила позу. Поважно шерехтячи по гравію саржевими спідницями, вона пішла туди, де на неї чекали клірі. Менгі досі ніколи не бачила черниці, і тепер ошалешено витріщилася на неї, роззявивши рота. А вигляд у черниці справді був вкрай незвичний. Три клаптика живої плоті, обличчя сестри Агати і її руки. Решта – накрохмалені, сліпучо білі, апостольник та нагрудник. Товста мотузка з чотками на залізному кільці, що з'єднувало кінці широкого шкіряного пояса на дебеленькому стані сестри Агати. Її шкіра була незмінно червоною від надміру власної чистоти та тиску, гострих як ножі країва постольника, що обрамляв її голову спереду, утворюючи те, що важко було назвати лицем, бо надто відекремленим здавалося воно від решти тіла. По всьому її підборіддю, яке нагрудник безжально передавив наупіл, стирчали волосинки. Губ черниці майже не було видно – бо вона суворо стиснула їх тонкою ниткою, зосередившись на роздумах про свою тяжку просвітницьку місію в цій глухій глушині британської імперії, з перекрученими догори ногами порами року, хоча майже півсторіччя тому вона присягалася бути хрестовою нареченою в затишному монастирі в Кіларні. Окуляри у сталевій оправі безжально вчепилися її носа й утворили на ньому дві невеличкі яскраво-червоні мітки. А крізь скло виднілися, підозріло примружені очі, блідо-блакитні і злі. «І чому ж ви запізнилися, Роберте Клірі?» – гаркнула сестра Агата. В її вимові від ірландського акценту вже й слід прохолов. «Вибачте, сестро!» – дерев'яним тоном відповів Боб. І досі не зводячи блакитно-зелених очей і тремтячого кінчика палиці, якою черниця помахувала туди-сюди. Чому ви запізнилися? повторила сестра. Вибачте, сестро, сьогодні перший ранок нового навчального року Роберта Клірі, і мені думається, що принаймні цього разу ви могли б зробити над собою зусилля і прийти вчасно. Мегі затремтіла, але опанувала себе і набралася мужності говорити. Ой, сестро, вибачте, це була моя провина, пискнула вона. Блідоблакитні очі перемістилися з боба на Мегі, і, здавалося, Пронизали її наскрізь та зазирнули в самісіньку глибину її душі. А Меггі стояла витріщившись на черницю безневинно щиро і не усвідомлювала, що порушила перше правило поведінки в смертельному двобої між вчителями та учнями, що тривав із незапам'ятних часів. «Мовчи, доки тебе не спитають!» Боб швидко хвицнув її ногою по нозі і дівчинка ошалешано поглянула на брата. «А чому це була ваша провина?» – спитала черниця холодним та зловісним тоном, який Мегі ще ніколи не доводилося чути. «Ну, за столом я виблювала, і все протекло мені на підштаники. Тому мамі довелося мити мене й перевдягати, тому ми всі і спізнилися», – безхитрісно пояснила Мегі. Обличчя сестри Агати не змінило виразу, але її рот стиснувся тугою пружиною, а кінчик палиці опустився на пару дюймів. «А це хто така?» – різко спитала вона Боба так, наче предметом її цікавості був досі невідомий і вкрай небезпечний вид комах. «Не гнівайтеся, сестро, це моя сестра Меган». «Тоді, Роберте, вам доведеться пояснити їй, що є певні речі, про які серед нас не говорять, якщо ми є істинними панами та панянками». За жодних обставин не згадуємо ми назву того чи іншого предмета нашої спідньої білизни, про що діти з пристойних родин знають змалечку. Виставте руки, усі без винятку. Але ж, сестро, то була моя провина, верескнула Мегі, простягаючи руки долонями догори, бо вже сотні разів бачила, як брати мовчки робили цей жест вдома. Мовчати, прошепіла сестра Агата. Мені байдуже, хто з вас відповідальний. Ви спізнилися всі, тому я мушу покарати вас усіх. Шість ударів. Виголосила вона вирок монотонним голосом, у якому чулося задоволення. Мегі перелякано витріщилася на руки Боба. Довга палиця зі свистом опустилася так швидко, що дівчинка ледь встигла її побачити. з хрустом вдарила по центру братової долоні, де плоть була м'яка та ніжна. На шкірі відразу ж вискочив червоно-синій набряк. Наступний удар прийшовся по з'єднанню пальців на долоні, ще вразливішому місцю, а останній по кінчиках пальців, які мозок людини наділив найбільшою після губ чутливістю. Сестра Агата цілилася бездоганно влучно. Наступні три удари впали на другу руку Боба. А потім черниця перемкнула увагу на Джека, який стояв на наступному шерензі. Боб пополотнів, але жодного разу не скрикнув і не поворухнувся. Так само поводилися і його брати, коли підійшла їхня черга. Навіть тихий тендіт не стю, і той тримався достойно. Мегі простежила очима за злетом палиці, і мимовільно заплющила їх, щоб не бачити, як та опуститься. Однак біль, наче вибух, спопиляв та розривав її плоть. Він проникнув аж до кісток. Не встигли кольки болю розійтися перед пліччям, як впав другий удар. І поки завданий ним біль добігав плеча, третій удар по кінчиках пальців проскриготів тим самим шляхом і здавалося опік серця. Мегі впилася зубами в нижню губу і стіпила зуби, надто присоромлена і надто горда, щоб плакати. Надто злаю бурена несправедливістю, щоб насмілитися розплющити очі й поглянути на черницю. Урок був швидко засвоєний, хоча суть його виявилася зовсім інакшою від того, чого намагалася навчити її сестра Агата. Біль у руках щух лише під обід. Ранок Меггі провела в тумані страху та спантеличення, не розуміючи нічого з того, що робилося чи уважалося. Коли її заштовхали за двомісну парту в тильній частині класу для наймолодших школярів, вона навіть не помітила, з ким сиділа поруч. Це їй вдалося аж після скудного обіду, який дівчинка провела, скотюрбившись за Бобом та Джеком у віддаленому куточку майданчика для гри. І тільки суворий наказ Боба змусив Мегі з'їсти приготовані фіоною бутерброди з агрусовим варенням. Коли дзвінок покликав школярів на обідні заняття і Мегі знайшла собі місце в шерензі, в очах нарешті розвиднілося і мала почала помічати те, що відбувалося довкола неї. Ганьба від побиття палицею досі відчувалася доволі гостро, але вона високо тримала голову, вдаючи, що не помічає легеньких поштовхів та глузливих перешіптувань дівчаток довкола. Сестра Агата стовбичила попереду з палицею в руках. Сестра Деклан походжала як пантера позаду шеренг. Сестра Катерина всілася за піаніно, що стояло біля дверей класу для наймолодших школярів, і вигравала вперед христове воїнство, навмисне наголошуючи на розмір дві чверті. Взагалі-то це був протестантський гімн, але війна зробила його міжконфасійним. Ці любі діти марширують під нього немов крихітні солдатики. Гордо подумала сестра Катерина. З трьох черниць сестра Деклан була копією сестри Агати. Тільки на 15 років молодшою. А в сестрі Катерині й досі вгадувалося щось віддалено людське. Їй було лише 30 з гаком. Звичайно ж, вона була ірландкою, і її палке за взяття ще не зійшло на нівець. Її досі подобалося вчити дітей. Вона й досі бачила безсмертний образ Христа у цих маленьких личках обернених до неї з почуттям любові та обожнення. Але вона вчила старших школярів, яких сестра Агата вважала достатньо заляканими й забитими, щоб слухатися молоду добросердну черницю. Сама ж сестра Агата взяла собі наймолодших дітлахів, щоб ліпити серця і душі з незрілої глини, а середні класи залишила сестрі Деклан. Надійно заховавшись на останньому ряді парт, Меггі насмілилася поглянути убік на маленьку дівчинку, що сиділа поруч. Її переляканий погляд наштовхнувся на щербату усмішку та величезні чорні очі, що витріщалися на неї зі смаглявого, трохи лискучого обличчя. Вона вразила уяву Меггі, звиклої до світлої шкіри, світлого волосся та ластовиння, бо навіть Френкі з його темними очима та волоссям мав чисту білу шкіру. Тож Мегі швидко дійшла висновку, що її товаришка по парті – найпрекрасніша з усіх бачених нею створінь. «Як тебе звуть?» – промимрила смаглява красуня кутиком рота, гризучи кінчик олівця і спльовуючи рожовані крихти в порожню дірку для чорнильниці. «Мегі Клірі!» – прошепотіла вона у відповідь. «Гей ви там!» – долетів із передньої частини класу різкий сухий голос. Мегі підскочила і спантеличено озирнулася. Почувся тихий стукіт, то двадцять тародіт лахів разом поклали олівці. Потім приглушено зашерехтіли безцінні аркуші паперу, то їх відсунули убік так, щоб можна було трошки обпертися ліктями обпарти і злегка, майже непомітно обернутися назад. З похоловшим серцем Мегі збагнула, що всі учні витріщаються на неї а проходом до її парти наближається сестра Агата. Мегі охопив такий сильний страх, що вона відчайдушно кинулася б навтьоки, якби було куди бігти. Та позаду неї була перегородка, що відділяла середній клас від початкового. З обох боків напосідали парти, а спереду грізно насувалася сестра Агата. Здавалося, очі Мегі, розширившись від страху, Заповнили собою все її перелякано зіщулене личко. А руки то стискали, то розтискали край парти. «Ви щось сказали, Меган Клірі?» «Так, сестро». «І що ж ви сказали?» «Моє ім'я, сестро». «Ваше ім'я?» Сестра Агата пирхнула і озирнулася, окидаючи поглядом решту дітей. ті, поза сумнівом мали відчути не менше презирство. «Діти!» Нам неймовірно пощастило. У нашій школі з'явилася ще одна Клірі, і їй не терпиться повідомити нам своє ім'я. Так, щоб усі чули. Сестра Агата обернулася до Мегі. Встати, бо я звертаюся до вас, не тямуща маленька дикунко. І простягніть, будь ласка, ваші руки. Долаючи страх, Мегі підвелася з сидіння. Її довгі кучері гойднулися до обличчя і знову відскочили назад, мов пружинки. Стіпивши пальці, вона крутила і стискала їх у безнадійному відчаї. Але сестра Агата навіть не поворухнулася, тільки чекала, чекала і чекала. Потім якимось незбагненним чином Мегі все ж змусила власні руки піднятися і випростатися. Та коли впала палиця, вона, охнувши від страху, знову їх відсмикнула. Сестра Агата вчепилася у вузлик волосся на маківці Мегі і сіпонула її так, що обличчя дівчинки опинилося за кілька дюймів від отих страшних окулярів. Виставте вперед ваші руки, Меган Клірі», – мовила сестра Агата увічливо-холодним невблаганним тоном. Мегі розтулила рота і заблювала сестрі Агаті у весь одяг спереду. Діти охнули і заціпеніли від страху, а сестра Агата з почервонілим як буряк обличчям отетеріло-завмерла». Витріщившись на огидне блювотиння, що капало на підлогу зі складок її чорного плаття І полетіла вниз палиця, лупцюючи Мегі де тільки можна А та, скинувши догори руки і намагаючись захистити від ударів обличчя й голову Відступила, зіщулившись у куток, не перестаючи блювати Коли рука сестри Агати втомилася махати палицею, черниця вказала на двері Геть додому, ви, не обивателько, кинула вона і, різко крутнувшись на п'ятах, пішла через клас до кімнати сестри Деклан. Переляканий погляд Мегі розшукав Стюарта, і той кивнув головою, мовляв, роби, як кажуть. Братові лагідні блакитно зелені очі повнилися жалем та співчуттям. Витерши рота хустинкою, вона видибала крізь двері на ігровий майданчик. До кінця занять було ще дві години, і Мегі збайдужіло попленталася вулицею, знаючи, що брати ніяк не зможуть піти разом із нею. Але вона була надто переляканою, щоб десь зупинитися і на них почекати. Дівчинці довелось йти додому самій, і самій в усьому зізнатися матусі. Погойдуючись від натуги, Фіона вийшла з повним кошиком білизни з чорного ходу і мало не впала. На верхній сходинці веранди сиділа Мегі, опустивши голову. Кінці її гарненьких яскраво-рудих кучерів злиплися, а платтячко спереду було вимазане. Поставивши на сходи немилосердно важкого кошика, Фіона зітхнула і відкинула з обличчя неслухняне пасмо волосся. «Ну і що ж трапилося?» – стомлено спитала вона. «Я заблювала сестру Агату». «О, Господи!» – вжахнулася Фі, взявши руки в боки. А та мене палицею побила, прошепотіла Мегі зі сльозами, що застигли, не пролиті в її очах. От халепа так халепа. Фіона підняла кошик і, погойдуючись під його вагою, на силу втримала рівновагу. Мегі, їй Богу, я не знаю, що з тобою робити. Доведеться почекати, доки не повернеться татко. І вона рушила через двір до мотузки, наполовину завішаної білизною, що гойдалася на вітрі. Зморено потерши руками обличчя, Мегі якусь мить невідривно дивилася на матір, а потім підвелася і пішла стежиною до кузні. Коли Мегі з'явилася на порозі, Френк саме скінчив підковувати гніду кобилу пана Робертсона і відводив її до стіла. Він обернувся, побачив сестру і спогади про власні поневіряння в школі захопили його. Мегі була така маленька, така по-дитячому пухкенька, невинна і миленька, але світло в її очах жорстоко й нещадно загасили. В них з'явився такий вираз, що Френкові нестримно захотілося убити сестру Агату. Так, убити. Насправді убити. Задушити, стиснувши руками, оте огидне подвійне підборіддя. Кинувши інструменти і скинувши фартуха, Френк поквапом підійшов до сестри. «Що сталося, крихітко?» Спитав він і нахилився до неї так, що його обличчя опинилося напроти обличчя Мегі. Від неї жахливо смерділо блювотиною, але Френк придушив у собі мимовільне бажання відвернутися. «Ой, Френку!» – заскиглила мала. Її личко зморщилося, а з очей нарешті хлинули сльози, немов греблю прорвало. Вона обхопила його руками за шию, міцно притиснулася і заплакала отим химерним беззвучним плачем – яким плакала вся дітвора Клірі, вже вийшовши з раннього дитинства. Моторошно було чути той плач, і не могли його заспокоїти й вгамувати ані поцілунки, ані лагідні слова. Коли Мегі нарешті заспокоїлася, Френк взяв її на руки і відніс на копицю солодко-пахучого сіна біля кобили пана Робертсона. Вони сіли поруч, намить забувши про все довкола, немов нічого більше й не існувало. І дивилися, як коняка злегка торкається губами краю їхнього ложа із сухої трави. Мегі вмостила голову на гладеньких голих грудях Френка. І коли конячина пирхала на сіно, її руді кучери злегка ворушилися. А чому вона побила нас усіх, Френку? – спитала Меггі. Я ж сказала їй, що то була моя провина. Френк вже звикнув до неприємного запаху, що йшов від сестри, і не звертав на нього уваги. Простягнувши руку, він відсторонено задумливо погладив кобилі носа і відштовхнув, бо вона стала надто надокутливою. Ми бідні люди, Меггі, і це основна причина. Черниці завжди ненавидять школярів із бідняцьких сімей. Коли побудеш в отій смердючій школі із сестри Агати кілька днів, то побачиш, що вона зганяє злість не лише на Клірі, а й на Маршалах, на Макдональдсах, бо всі ми бідні. От якби ми були багатіями і приїздили до школи у великих екіпажах, як обраєни, то вони метушилися б, не знаючи, як нам догодити. Але ми не спроможні дарувати церкві органи, позолочену одежу для ризниці, чи новий тарантас із конякою для черниць. Тому на нас не зважають, бо ми для них ніхто. І вони можуть робити із нами все, що їм заманеться. Пам'ятаю, як колись сестра Агата наче сказилася. Загорлала на мене. «Ну, заплачте заради всього святого, заплачте, Френсісе Клірі, не мовчіть. Якщо ви потішите мене своїм ревінням, я не битиму вас так часто і так сильно». Ось ще одна причина її ненависті до нас. Тут ми кращі за маршалів та макдональдсів. Їй не вдається змусити нас плакати. Бо ж на її думку, ми маємо їй чоботи лизати. До речі, я попередив хлопців, що зроблю з усяким клірі, котрий хоча б захикає, а не те, що заплаче, коли його битимуть палицею. І це стосується і тебе, Мегі, хоч як би сильно вона не била тебе, не здумай навіть писнути. Ти сьогодні плакала? Ні, Френку, Зморено позіхнула мала, заплющуючи очі й пицяючи великим пальцем у щоки, марно намагаючись струмити його в рота. Френк поклав Меґі на сіно. А сам, мугикаючи і усміхаючись, повернувся до роботи. Меггі спала, коли до кузні увійшов Педді. Руки в нього брудні, бо він вичищав від гною молочарню пана Джармена, а крислатий капелюх низько насунувся на лоба. Змірявши поглядом Френка, який, розсипаючи, іскри кував на ковадлі вісь, він перевів очі туди, де на копичці сіна лежала його донька. А конячина пана Робертсона схилила голову над її сонним обличчям. «Я так і думав, що вона тут», – сказав Педді, кинувши батога. І провів свого старого чалого у ту частину сараю, де були облаштовані стіла. Френк ледь помітно кивнув і кинув на батька той похмурий погляд, сповнений непевності та сумніву, який завжди так дратував Педді а потім, поблизькоючи спітнілими боками, повернувся до розжареної, до біла осі. Розсідлавши свого чалого, Педді відвів його до стіла, налив води у напувальницю і змішав висівки та овес із невеликою кількістю води, щоб нагодувати його. Коли він висипав корм у годівницю, кінь видячно забурчав і провів Педді поглядом, коли той підійшов до великої діжі біля горна, і, знявши сорочку, Вимив руки, обличчя та торс, рясно забрискавши верхові бриджі та намочивши волосся. Він витерся старим мішком і запитально поглянув на сина. Мати сказала, що Меггі ганебно прогнали додому. Ти не знаєш, бува, що саме там сталося? Френк полишив вісь, що поволі остигала. Бідолашну крихітку знудило, і вона заблювала геть усю сестру Агату. Швидко придушивши на обличчі мимовільний веселий вишкір, Педді втупився поглядом у дальній кінець сараю, щоб заспокоїтися і зібратися з думками. А потім повернувся до Мегі. Була надто збуджена через те, що пішла перший раз у перший клас. Хто знає, Її знудило ще вранці, до того, як вона пішла до школи. І через це усі затрималися і спізнилися на дзвінок. Кожен отримав по шість ударів. Але Мегі страшенно засмутилася, бо гадала, що мали покарати лише її одну. А коли сестра Агата ще раз напустилася на неї, наша Мегі виригала хліб із джемом на її чорну одіж. А що сталося опісля? Сестра Агата добряче відшмагала її і з ганьбою прогнала додому. Що ж її справді всипали добряче, аж занадто? Я поважаю черниць і знаю, що то не наше діло – пхати носа у їхні справи. Але хотілося б, щоб вони не так заповзято хапалися за палицю. Знаю, вони мають палицею вбивати абетку в наші нетямущі ірландські голови. Та сьогодні мала Мегі вперше пішла до школи». Френко шалешано витріщився на батька. Ще жодного разу батько не розмовляв із ним по-дорослому, як чоловік із чоловіком. Вражений настільки, що забув про свою перманентну відразу до нього – Френк збагнув, що попри вихваляння, Педі любив Меггі більше за синів. З подивом усвідомлюючи несподівану симпатію до батька, він усміхнувся йому, відкинувши підозрюй недовіру. "Вона така гарненька, геш?" спитав Френк. Педі задумливо кивнув, поглинутий з погляданням дівчинки. Конячина пирхнула, залопотівши губами. Меггі заворушилася, перекотилася на спину і розплющила очі. Побачивши батька біля Френка, вона швидко сіла і випрямилася, пополотнівши від страху. «Що, моя маленька Меггі, важкий тобі сьогодні день випав, геш?» Педді підійшов до неї, підняв із сіна і аж смикнувся від неприємного запаху, але потім здвигнув плечима і міцно притиснув доньку до себе. «Мене палицею відшмагали, татку», – зізналася мала. «Що ж, добре знаючи сестру Агату, можу сказати тобі, що це не востаннє», – розсміявся Педді, садовлячи Мегі собі на плечі. «Краще ходімо подивимося, чи є у мами достатньо гарячої води у котлі, щоб тебе викупати, бо від тебе сморід гірший, ніж у молочарні Джармена». Френк вийшов на поріг і провів поглядом дві яскраво голови, що погойдувалися над стежиною, потім обернувся і побачив, що гніда не зводить із нього своїх добрих, спокійних очей. «Що ж, ходімо, стара шкапо, я відведу тебе додому!» Як це й не дивно, але Мегі, заблювавши сестру Агату, отримала з цього й певний зиск. Черниця й далі регулярно лупцювала її, але завжди з відстані, щоб уникнути небажаних наслідків, а це неминуче послаблювало силу і точність ударів. Темне дитинча, що сиділо разом із Мегі за партою, Виявилася донькою італійця, який володів і керував отим яскраво блакитним кафе у містечку Вахіне, звали її Тереза Аннунціо. І була вона достатньо нетямущою та нездатною до науки, щоб уникнути прискіпливої, лиховісної уваги сестри Агати, але достатньо ямущою, щоби не перетворитися на постійну мішень. Коли в дівчинки виріс новий зуб. Вона стала вражаюче гарною, і Меггі просто обожнювала Діді. На перервах вони гуляли майданчиком, обійнявши одна одну за талію, і це означало, що вони друзі нерозливі вода, і унеможливлювало приставання збуче його боку. Вони тільки й знали, що розмовляли, розмовляли й розмовляли. Одного разу під час обідньої перерви Тереза повела Меггі до кафе щоб познайомити її з батьками та дорослими братами і сестрами. Ті захоплено дивувалися вогненно-рудому волосю Мегі, не менше, ніж вона, їхній смаглявості. Коли ж Мегі поглянула на них великими сірими очима, вишукано обрамленими ластовинням, вони сказали, що вона схожа на Янгола. Від матері вона успадкувала ледь в ловиму шляхетність манер, яку відразу ж відчували всі – і члени родини Анунціо не стали винятком. Вони не менше за Терезу бажали сподобатися їй. Тож почастували її великими кружальцями картоплі, смаженої в казані на витопленому ягнячому салі, та шматком риби з видаленими кістками, що смакувала причудово. Її засмажили у тісті у тому ж казані з ягнячим салом, але в окремому дротяному кошику. Мегі ще ніколи не куштувала такої смачнючої їжі. Їй захотілося частіше харчуватися у цьому кафе під час обідньої перерви. Але для такого царського пригощання потрібен дозвіл її матері та черниць. Вдома від неї тільки й чулося. Тереза каже, або ж «А ви знаєте, що зробила Тереза?» Аж поки Педі не гаркнув, що про Терезу він начувся до стобіса. «Водитися з макаронниками – то недобре». Пробурмотів він, бо поділяв інстинктивну недовіру всіх представників британської спільноти до будь-яких смаглявих чи середземноморських народів. «Затям Мегі – макаронники темношкірі, тому що рідко миються», – не надто переконливо пояснив він, уникаючи до кірливого і ображеного погляду, яким його пекла донька. Попри свою нелюбов до батька, Френк мусив погодитися з ним. Тепер Мегі рідко розповідала вдома про подругу, але домашній осуд не міг стати на заваді цієї дружбі, хоч як би вона не обмежувалася відстанню до школи та днями й годинами, проведеними там. До того ж Боб та решта хлопців неабияк тішилися з того, що Мегі цілковито поглинута Терезою і шалено гасали ігровим майданчиком, геть забувши, що у них є сестра. Незрозумілі речі, що їх писала на дошці сестра Агата – поступово прояснилися і набули сенсу. І Меггі вже знала, що плюс означав складання усіх цифр докупи, а мінус – віднімання цифр угорі від цифр унизу, в результаті чого виходило менше, ніж було спочатку. Вона була здібною дитиною і стала б відмінницею, якби здолала свій страх перед сестрою Агатою. Але щойно в неї втуплювалися оті очі буравчики, і сухий старечий голос каркав їй стисле запитання, думки вилітали з її голови. І Меггі заїкалася та бекала і мекала. Арифметика давалася їй легко. Та коли її викликали до дошки, щоб вона наочно продемонструвала своє вміння, дівчинка розгублювалася і не могла пригадати, скільки буде двічі по два. Читання ж стало для неї як брамою до нового незвіданого світу – Світу настільки цікавого, що вона читала і начитатися не могла. Та коли сестра Агата піднімала її прочитати у голос той чи інший параграф, дівчинка ледь могла прочитати кіт, не кажучи про нявчить. Мегі здавалося, що їй назавжди судилося тремтіти під саркастичними зауваженнями сестри Агати і густо червоніти під кпинами однокласників. Бо саме її грифельну дошку піднімала сестра Агата для зневажливого осміяння. Саме її старанно списані аркуші паперу найчастіше показувала учням як приклади неохайно виконаного завдання. Деякі заможніші учні мали гумку, але єдиною гумкою Меггі був кінчик її пальця, який вона наслинювала і нервово витирала помилки, доти поки написане розмазувалося по аркушу. А сам аркуш розшаровувався, скручуючись кавалочками, схожими на маленькі ковбаски. Так утворювалися дірки, які суворо заборонялися. Але Мегі у увічай готова була на що завгодно, аби тільки уникнути суворих кпин від сестри Агати. До її появи у школі головною мішенню мстивої злоби та палиці сестри Агати був Стюарт. Однак Мегі виявилася набагато зручнішою мішенню, бо Стюарт із його задумливим спокоєм та майже святою відчуженістю та байдужістю був міцним горішком навіть для сестри Агати. Мегі штримтіла і червоніла як буряк, хоч якби мужньо не намагалася триматися лінії поведінки, накресленої Френком для всіх клірі, що ходили до школи. Стюарт глибоко співчував сестрі і намагався полегшити їй життя навмисне накликаючи гнів черниці на свою голову. Однак сестра Агата швидко розгадала його хитрощі і розлютилася ще сильніше, бо переконалася, що типова для Клірі кланова солідарність проявилася у дівчинці не меншою мірою, аніж раніше в її братах. Якби хтось спитав сестру Агату про причини її затятої упередженості до Клірі, вона, напевне, й сама не знала б, що відповісти. Але під черниці, розлючені та засмучені тим, що її життя пішло не так, як їй хотілося, було нелегко змиритися з гордовитістю емоційно вразливих клірів. А найбільший гріх Меггі полягав у тому, що вона була шульга. Коли дівчинка й обережно взяла грифельного олівця, щоб розпочати свій перший урок із письма, сестра Агата накинулася на неї немов шуліка на курча. «Меган Клірі, покладіть ваш олівець!» – загремотіла вона. Отак От і почалася між ними вперта позиційна війна. Меггі була невиправно і безнадійно ліворука. Коли сестра Агата Силоміць зігнула пальці на правій руці дівчинки так, як вважалося правильним, і занесла її над грифельною дошкою, Меггі розгублено заумерла. Вона й гадки не мала, як змусити неслухняну праву руку робити те, що, як наполягала сестра Агата, вона може й мусить робити. Дівчинка немовоглухла, оніміла й осліпла. Її права рука – цей малокорисний придаток, був пов'язаний із її розумовими процесами, не більше за пальці на ногах. Тремтячою рукою вона накреслила подобу прямої лінії аж до кінця грифельної дошки – бо ніяк не могла цю лінію вигнути, і випустила олівець так, немов її рука була паралізована. І хоч як би не старалася сестра Агата, їй так і не вдалося змусити Мегі написати правою рукою літеру А. Але потім Мегі потайки брала олівець у ліву руку і, незграбно обхопивши дошку, виписувала рядок красивих, немов карбованих літер А. Та сестра Агата виграла війну. Якось на шкільній лінійці вона прив'язала ліву руку Мегі мотузкою до тіла і не відв'язувала її, поки о третій пролунав дзвінок на закінчення занять. Навіть під час обідньої перерви Мегі довелося їсти, гуляти і гратися з надійно знерухомленою лівою рукою. На це пішло три тижні, але зрештою вона навчилася писати правильно, за канонами сестри Агати, Хоча літери були дещо кособокими. Щоб Мегі не здумала повернутися до писання лівицею, рука лишалася прив'язаною ще два місяці. Потім сестра Агата зібрала усіх школярів, щоб ті початках прочитали подячну молитву Всевишньому за те, що він своєю мудрістю змусив Мегі усвідомити хибність її звички. Адже діти Господні мають бути праворукими. Діти ж ліворуки та ще й руді. Це створіння диявола. За перший рік у школі по дитячому пухкенька Мегі стала дуже худою, хоча трохи й підросла. Вона обгризала нігті аж до живої шкіри і тому мусила терпіти ще один вид екзекуції. Сестра Агата водила її по класу з простягнутими руками, щоб усі школярі бачили її страхітливо обкусані нігті. Хоч мало не половина учнів у класі обкусювали нігті так само, як і Мегі. Фіона дістала пляшку з настоянкою алое і цією жахливою рідиною намазала кінчики пальців Мегі. Кожного члена родини залучили пильнувати, щоб мала не змила алое. А коли інші дівчатка у школі побачили на її пальцях промовисто-зрадницькі коричневі плями, Мегі відчула страшне приниження. Коли вона брала пальці в рот, то відчувала неймовірну огидність смаку цього зілля, схожого на самого наборожчин для миття овець. Доведена до вічаю Мегі слинила свою хустку і до крові терла нею пальці, і таки примудрилася позбутися більшої частини коричневих плям. Петді взяв хворостину, інструмент значно милосердніший за палицю сестри Агати, і Мегі добряче поскакала кухнею, щоб уникнути батькових ударів. Він не вірив у корисність биття власних дітей по руках, обличчю чи сідницях. Лише по ногах, бо ноги, на його думку, боліли не менше за решту частин тіла, а завдати їм значної шкоди неможливо. Та попри гірку ще алое, глузування, палицю сестри Агати та батькову хворостину, Меггій далі гризла нігті. Дружба з Терезою Аннунціо була єдиною радістю в її житті, єдиним Заради чого вона терпіла ненависну школу. Мегі просиджувала уроки, з нетерпінням чекаючи, коли настане час перерви, і вони з Терезою сядуть, обнявшись, під великим фіговим деревом і говоритимуть, говоритимуть, говоритимуть. Про дивовижну чуженецьку родину Терези, про її численних ляльок та про її чайний сервіс зі справжньої китайської порцеляни з вербним візерунком. Мегі страшенно приголомшив цей чайний сервіс. Він мав сто вісім предметів – мініатюрні чашечки, тарілочки, чайник, цукорницю, глечик для молока, глечик для вершків, а також крихітні ножички, віделочки та ложечки розміру, який підходив лялькам. Тереза мала незліченну кількість іграшок. Мало того, що вона була набагато молодшою за свою найближчу за віком сестру, їй ще й випало народитися в італійській родині, а це означало, що батько її пристрасно любив і відверто балував. Тож Тереза повною мірою користувалася його чималими фінансовими ресурсами. Дівчата ставилися одна до одної з побожним захватом і заздрістю, хоча Терезі не припало до душі кальвіністське стоїчне виховання подруги. Бідолашна Мегі. Їй не дозволяють підбігати до мами і обнімати та цілувати її, співчувала вона їй. Сама ж Мегі ніяк не могла уявити веселу опецькувату матір Терези поруч зі своєю похмурою та худорлявою матір'ю. Вона ніколи не думала от якби матуся обняла мене й поцілувала. Насправді ж вона думала ось що от якби мене обняла й поцілувала Матуся Терези. Тим обійми та поцілунки займали її уяву набагато менше за вербний візерунок. Він такий елегантний, такий витончений, такий прекрасний. От якби вона мала власний чайний сервіз, щоб подати Агнесі вечірній чай у синьо-білій чашечці та синьо-білій тарілочці. Під час благословення Страсноп'ятницю у старій церкві, прикрашеній химерною маорійською різьбою по дереву, та зі стелею, розписаною в маорійському стилі, Меггі стала навколішки і помолилася за те, щоб у неї з'явився власний чайний сервіз. Коли отець Хейс високо підняв прикрашену самоцвітами дароносицю, тіло Христове тьмяно проглянуло в скляному віконці в центрі її променистих ліній і благословило усіх парафіян, що схилили голови. Тобто усіх, окрім Меггі, бо вона навіть не поглянула на тіло Христове, на то зайнята пригадуванням, скільки ж тарілочок у терезиному чайному сервізі. Коли ж на органній гальорці грянули величну пісню, голова Мегі йшла обертом від ультрамаринової блакиті, такої далекої від католицтва та полінезії. Шкільний рік добігав кінця. І грудені з днем її народження обіцяв бути не на жарт спекотним. Саме тоді Мегія дізналася вперше у житті, як інколи дорого доводиться платити за здійснення сокровенних бажань. Вона сиділа на високому стільці біля печі, а Фіона робила їй звичну шкільну зачіску, що було справою досить непростою і делікатною. Волосся Мегі мало природну схильність кучерявитися, її мати вважала це подарунком долі. Дівчата з прямим волоссям мали купу проблем, коли дорослішали, бо їм доводилося витворювати пишну хвилясту масу волосся з кволих та тонких пасмів. Перед сном волосся Мегі, що майже сягало колін, болісно смикаючи накручували на довгі смужки, нарвані зі старого простирадла. Щоранку вона видряпувалася на стілець, і мати розв'язувала ганчірочки і розчісувала їй кучері. І вона брала скуйовджене пасмо в ліву руку і вміло розчисувала його старим гребінцем фірми Мейсон-П'єрсон, накручуючи на вказівний палець, аж поки воно не перетворювалося по всій довжині на блискучу товсту ковбаску. Потім обережно витягувала палець із центру циліндрика, струшувала його і виходило довге й густе кучеряве пасмо, якому позаздрила б кожна дівчина. Процедуру доводилося повторювати кільканадцять разів. Передні кучері Меггі мати зав'язувала на маківці бантом із випросуваної стрічки з білої тафти. Решта маленьких дівчаток носили у школі косу, приберігаючи кучері на особливі випадки. Але Фіона у цьому була непоступлива. Меггі ходитиме з кучерями увесь час, хоч як би важко не було викроїти уранці ще кілька хвилин. Якби Фіона добряче подумала, то зрозуміла б, що робить доньці ведмежу послугу. І ось чому. За красою волосся, жодна дівчина у школі й близько не могла зрівнятися з Мегі. Тому безперервне нагадування про це щоденними кучерями лише призвело до того, що ровесниці тихо ненавиділи Мегі і дразнили її. Процедура була болісною, та Мегі цього не помічала. Бо вже звикла і навіть не пам'ятала такого ранку, коли б мати не накручувала їй волосся. Безжальною різко м'язиста рука Фіони розчісувала вузлики та сплутані клубочки. На очі Меггі набігали сльози, і вона обома руками хапалася за стілець, щоб не впасти. Йшов понеділок останнього тижня шкільних занять, і до її народження залишалося два дні. Вчепившись у стілець, Меггі мріяла про чайний сервіз. І з вербним візерунком, знаючи, що ця мрія не здійсненна. В універмазі містечка Вахіне був один такий сервіс, і Мегі вже розбиралася у цінах настільки, щоб розуміти його вартість далеко за межею скромних статків її батька. Раптом Фіона видала звук настільки незвичний, що приємні роздуми Мегі умить рвалися а чоловіча частина родини, відірвавшись від сніданку, спантеличено повернула голови. Господи Ісусе! – розпачливо вигукнула Фіона. Педдіоша лешено скочив на ноги, бо ще ніколи не чув, щоб його дружина згадувала ім'я Господа. Вона завмерла, тримаючи пасмо дончиного волосся в руці і занісши над ним гребінець, а обличчя її перекривила гримаса огиди й жаху. Петді та хлопці скупчилися довкола. Меггі спробувала подивитися, що ж відбувається, і заробила запотиличника колючою стороною гребінця, від чого в її очах виступили сльози. Погляньно, прошепотіла Фіона, піднявши пасмо до сонячного променя, щоб Петді міг роздивитися. Густе, красиве волосся блищало на сонці мов золото, і Петді спочатку не побачив нічого. Та потім узрів якусь істоту, що марширувала собі по руці Фіони. Він теж взяв пасмо, придивився і у поблисках сонця побачив інших істот, що заповзято займалися своїми справами, купчилися на окремих пасмах і енергійно виробляли все нові й нові купки собі подібних створінь. Волосся Меґі ворушилося, немов мурашник. Та в неї ж воші. вигукнув Педді. Боб, Джек, Гьюї та Стю самі теж придивилися і відступили на безпечну відстань. Тільки Френк та Фіона залишилися біля Меггі, а та сиділа, нещасно скотюрбившись і не розуміючи, що ж вона такого скоїла. Петь дівашко опустився на стілець і, витріщившись на вогонь у камінні, закліпав очима. Це через оту дівчину макаронницю, нарешті видав він і люто зиркнув на Фіону. «Чортові вилупки, брудне свиняче кодло!» «Педі, як ти смієш?» – вжахнулася Фіона. «Вибач, мам, цю мою лайку, але коли думаю, як ота угідна макаронниця поділилася своїми вошами із нашою Меггі, то мені хочеться негайно податися до Вахіне і розвалити їхнє мерзотне брудне кафе». Вибухнув він і не самовито гепнув кулаком по столу. «А що то, мамо?» – нарешті насмілилася озватися Меггі. На, поглянь, за мазуро, відповіла мати, тицнувши їй під носа свою руку. Їх повно у твоєму волосі, і ти набралася їх від тієї мерзотної макаронниці, від якої ти аж млієш. І що ж мені тепер із тобою робити? Меґі витріщилася на маленьку істоту, що сліпо блукала голою шкірою Фіони у пошуках волохатішої території, і заплакала. Розуміючи усе без слів, Френк розтопив котел. Едді походжав кухнею, вивергаючи прокльони, і його лють зростала з кожним поглядом на Мегі. Нарешті він підійшов до гачків на стіні біля задніх дверей, насунув на лоба капелюха і зняв із гвістка довгий батіг. «Фіоно, я поїду до Вахіне і скажу тому огидному італійцю, куди йому слід засунути свою смердючу рибу та смажену картоплю. Потім подамся до сестри Агати». «І скажу усе, що про неї думаю, бо хіба можна пускати до школи вошивих дітей?» «Обережніше, Педді!» – благально вигукнула Фіона. «А що, як то не макаронниця винувата? Навіть якщо у неї теж воші, вона могла підчепити їх разом із Мегі від когось іншого?» «Дурня!» – презирливо пхикнув Педді. Він загупав сходами і через кілька хвилин по дорозі застукотіли копита чалого коня. Фіона зітхнула і розпачливо поглянула на Френка. Що ж, гадаю, нам дуже поталанить, якщо він не опиниться за ґратами. Френку ти б краще зазвав хлопців назад, школи сьогодні не буде. Фіона ретельно продивилася волосся кожного хлопця окремо. Потім перевірила волосся Френка і попросила його зробити те саме у неї. Ознак лиха, що спіткало бідолашну Меггі, не виявилося ні в кого. Та Фіона не хотіла ризикувати. Коли вода у величезному мідному котлі для білизни закипіла, Френк зняв із гачка кадіб для миття посуду і налив до половини гарячої і половини холодної води. Потім пішов у сарай і приніс звідти непочату п'ятилітрову бляшанку з газом. Взяв із пральні брусок лужного мила і почав обробляти боба. Голову кожного хлопця він ненадовго занурював у кадіб, виливав по кілька чашок нерозведеного газу, а потім натирав скуйовджене волосся мило. Газ та мило страшенно пекли. Хлопці завивали від болю, розтираючи очі та шкребучи по червонілі охоплені сверблячкою голови, і клялися жорстоко помститися усім макаронникам. Фі витягла з кошика для шитва великі ножиці. Повернувшись до Мегі, яка понад годину просиділа на стільці, не насмілюючись поворухнутися, вона стала поруч і, піднявши в руці ножиці, вдивлялася на прекрасний каскад волосся. А потім почала його обрізати чергик-чергик, аж поки на підлозі утворилася лискуча купа довгих кучерів, а на голові у Мегі проглядали нерівні ділянки білої шкіри. З сумнівому погляді обернулася вона до Френка. «Може, поголити її?» – спитала Фіона крізь міцно стулені губи. Френк заперечливо виставив руку. «Ой, мама, не треба!» «Звісно, не треба! Якщо її добряче полити гасом, цього вистачить! Будь ласка, не голи її!» Тож Менгі повели до кухонного столу і, нахиливши над кадібом, полили їй голову гасом і пошкребли ядучим милом залишки волосся. Коли її мучителі нарешті вдовольнилися, Меггі майже нічого не бачила. Безперервно терла очі, а все її обличчя та голова укрилися маленькими пухерцями. Френк зімів обрізані кучері на аркуш паперу і спалив їх у топці котла. Взяв мітлу і вимочив її у тазику з газом. У двох із матір'ю вони теж помили голови, охаючи від пекучого мила а потім Френк витягнув це бро і протер кухонну підлогу розчином для миття овець. Коли ж кухня стала стерильною, як шпиталь, вони пройшлися по всіх спальнях, познімали ковдри і простирадла з кожного ліжка, і решту дня провели закип'ятінням, викручуванням та сушінням сімейної білизни. Матраци та подушки розвішали на тильному паркані і полили гасом, а потім, як слід Витіпали килимки і передпокою. До цього залучили усіх хлопців. Одну лише Меггі звільнили від необхідності допомагати, бо вона потрапила в абсолютну немилість. Дівчинка заповзла за сарай і гірко заплакала. Її голова пульсувала пекучим болем, відмила та пухирів. Їй було так соромно, що вона навіть не поглянула на Френка, коли той прийшов і умовляв її повернутися додому. Але марно. Зрештою довелося йому тягнути малу додому селоміць, хоча та прочалася і хвицалася. А коли підвечері з вахіне повернувся Педді, вона від страху забилася в куток. Батько, зіркнувши на острижену голову Мегді, розплакався і, важко опустившись у своє вінторське крісло, затулив обличчя руками і погойдувався туди-сюди. А вся сім'я стояла поруч і переминалася з ноги на ногу, бажаючи лише одного – провалитися на місці, аби цього не бачити. Коли Фіона помітила, що Педді потроху отямлюється, вона заварила чаю і налила йому. «Що сталося у вахіне?» – спитала вона. «Тебе так довго не було?» Ну, спершу я почастував отого мерзенного макаронника батогом і вкинув його в годівницю для коней. Потім я помітив Маклеода. Він саме стояв біля своєї крамниці і спостерігав, Тож я розповів йому, в чому річ. Маклеот покликав із бару кількох хлопців, і ми вкинули у годівницю увесь виводок отих макаронників, та й полили їх рідиною для миття овець. Далі я подався до школи, щоб побачитися із сестрою Агатою. І, мушу сказати, вона клялася власною головою, що нічого такого не помітила. Вона витягнула оту дівчинку-італійку за парти, щоб перевірити її волосся, і ясна річ там було помнісінько вошей. Сестра Агата відіслала її додому і наказала не повертатися до школи, аж поки її волосся не стане чистим. Я змусив її, а також сестер Деклан та Катерину, передивитися усіх дітей у школі, і серед них виявилося багато завошивлених. Самі сестри чесалися, як навіжені, коли гадали, що на них ніхто не дивиться. Федді весело вишкірився, пригадавши цей епізод, але коли ще раз поглянув на стрижену голову Мегі, його веселість як вітром здуло. Він свердлив доньку похмурим поглядом. «Що ж стосується вас, панянку, то щоб я більше не бачив поруч із вами жодного макаронника чи іншого чужинця, тільки брати і все. Якщо вони тобі не пара, то що ж, то їхні проблеми. «А ти, Бобе, дивись, щоб Меггі не водилася у школі ні з ким, тільки з тобою та рештою хлопців. Затямив?» «Так, батьку, кинув Боб. Наступного ранку Мегі з жахом дізналася, що має йти до школи. «Ні-ні, я не піду, я не можу», – заскиглила вона, обхопивши руками голову. «Мамо, мамо, я не піду до школи у такому вигляді. Сестра Агата мене з'їсть». «Ще як зможеш», – відповіла мати, – ігноруючи благальні погляди Френка. «Інакше тобі дістанеться від мене на горіхи!» І Мегі попленталася до школи з коричневою хусткою на голові. Сестра Агата повністю її ігнорувала. Але на великій перерві інші дівчата спіймали Меггі і зірвали хустку, щоб подивитися, який вона має вигляд тепер. Обличчя Меггі майже не постраждало, але розкрита голова являла собою жахливу картину. Гетуся в червоних наривах, вкритих сукровицею. Та Боб, помітивши, що відбувається, враз забрав сестру і відвів її у віддалений куток крикетного майданчика. «Не звертай на них уваги, Мегі!» грубо сказав він і незграбно пов'язав на голову сестрі хустку, а потім погладив її по напружено закляклих плечах. «Сцикалки гедотні!» От якби у тебе на голові залишилося трохи вошей, я узяв би та й непомітно посипав ними їхні голови. Вони б там швидко розмножилися. Підійшли решта хлопців клірі. І до дзвінка вони разом оберігали Меггі. На обідній перерві до школи зайшла Тереза Аннунціо з обстриженою головою. Вона хотіла була напасти на Меггі, але хлопці легко її відігнали. Заткуючи, Тереза підняла догори праву руку зі стиснутим кулаком і лівою ляснула по біцепсу правої. То був загадковий та смішний жест, який ніхто не зрозумів, але хлопці пожадливо запозичили його, щоб використовувати в подальшому. «Я тебе ненавиджу», – верещала Тереза. «Моєму татку доведеться перебратися в інше місце через те, що твій батько з ним зробив». Вона відвернулася і, завиваючи, побігла геть з ігрового майданчика. Меггі високо підняла голову і стримала сльози. Це був іще один урок, і вона його добре засвоїла. Їй байдуже, що про неї думають інші. Байдуже, байдуже. Решта дівчат уникали її. Частково через те, що боялися Боба та Джека. А частково через те, що їхні батьки, коли зачули про Воші, заборонили спілкуватися із нею. Вони вважали, що коли їхні діти водитимуться з клірі, то це до добра не доведе. Тому останні кілька днів у школі Мегі провела, так би мовити, в немилості, бо всі учні її цілковито ігнорували. Навіть сестра Агата пристала на цю нову політику і тепер зганяла свою лють на стюарті. Як і у всіх дітлахів, чий день народження припадає на заняття – Святкування дня народження Мегі відклали до суботи, коли їй нарешті подарували омріяний чайний сервіз із вербним візерунком. Його розставили на вишукано змайстрованому ультрамариновому столику зі стільцями, що їх виготовив Френк у нечасті хвилини свого вільного часу. На одному з двох крихітних стільчиків сиділа Агнеса у новому блакитному платті, що його пошила Фіона, на нечасті хвилини свого вільного часу. Мегі похмуро роздивлялася білоблакитні візерунки, що весело вистрибували на кожній частині сервізу, фантастичні дерева з чодернацькими пишними квітами, вигадливо оздоблену маленьку пагоду, дві кохемерно закляклих пташок і малесенькі фігурки, що навічно застигли посеред ажурного місточка, від кого стікаючи. Сервіс втратив свою магічну принадливість, але Мегі усвідомлювала – родина у всьому собі відмовляла, щоб купити їй подарунок, який, на їхню думку, був любий її серцю. Тому вона, як і належить, заварила Агнесі чаю в крихітному квадратному чайничку, а потім, вдаючи неймовірний захват, ретельно виконала увесь ритуал чаювання. І вона вперто гралася подарунком роками, так і не розбивши – і навіть не надщербивши жодного предмета з цього сервізу. І ніхто з рідних і близько не здогадувався, що насправді Меггі ненавиділа і сервіз, і блакитний столик зі стільцями, і блакитне платтячко Агнеси.